Végig simított, beesett arcán, borzas ősz hajába túrt. Ott találtam ma reggel, kinyúlva az ágyam mellett. De nem tudom, hogy tényleg meghalt is -e Mr. Harriet? Újra belenéztem a dobozba. Légzésnek semmi jele. Kitettem az asztalra az ernyet testet és megérintettem a semmibe révedő szemszaru hártyáját. Nincs reflex. Sztetoszkópomért nyúltam, és az állat melkasára tettem. Még ver a szívedi? de alig hallhatóan. Úgy érti, hogy bármikor megállhat? Haboztam. Attól félek így dolog. Amíg beszéltem, a macska melkase egy kissé megemelkedett, aztán visszatért eredeti helyzetébe. Még lélegzik, mondtam, de éppen csak. Tüzetesen megvizsgáltam a macskát, de nem találtam semmi szokatlant. A szemkötőhártyája megfelelő színű volt, ami azt illeti, elváltozás nem látszott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 Reszkettő kézzel kötötte át a dobozt, és nem szólt semmit, míg a bejárati ajtóhoz nem értünk. Akkor felén fordult, viccentett a fejével, és csak ennyit mondott. Köszönöm, Mr. Harry jött. Néztem utána, ahogy csoszogva távolodott az utcám. Egy apró, üres lakásba tér vissza haldokló kedvencével. Sok évvel ezelőtt veszítette el a feleségét, én már nem is találkoztam Mrs. Fawcett-tel. Öregségi járadékból egyedül élt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 Úgy látszik, megint szüksége van a maga varázsinek csíójára, Mr. Harry ott. Míg a fecskendőt töltöttem, arra gondoltam, hogy tényleg van valami mágikus a dologban, de az nem az én injekcióm. Benézek hónapdik, mondtam. Remélem, maga is jobban lesz. Álmúlik a bajom, ha az én kis barátom magához tér? Az öregember kinyújtotta a kezét és megsimogatta a macska fényes szőrét. A karja csont és bőr volt.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 Nem volt rá semmi magyarázat. Szentül hittem, hogy hiába olvasnék el egy könyvtárra való állatorvosi szakirodalmat, az sem segítene közelebb a megoldáshoz. A kezemhez dörgölöző, doromboló macska látványa mégis megjutalmazott, dig számára pedig a mindent jelentette. Nyugodt volt és mosolygott. Maga mindig meggyógyítja, mis te Nem tudom eléggé megköszönni. Megint aggodalom villant meg a szemében.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 – Mi a baj, Mr. Harriet? Itt felállített valamit? – Nem, dik, de szeretnék kérdezni magától valamit. – Jó ízű az orvossága? – Igen, finom édes. Ágyáltalán nem rossz bevárni. – Egy tálkába önti? – Ahogy mondja, kicsit rászkát a kezel. – Amikor este beveszi az utolsó vadagot, marad néha egy kicsi a tálkában? – Igen, morod, Miért? – Az ágya mellett hagyja a tálkát, ugye? És picánk az ágyán alszik.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 Ezen túl beteszi a tálkát a szekrénybe, miután bevette az adagját, ugye? Ha básza, Mr. Harriet. Ficánk pedig nem veszíti el az eszméletét többé, igaz? Nem, soha többé. Ez igazán remek! Felült az ágyában, felemelte a kicsi macskát, és az arc elé tartotta. Elégedetten felsóhajtott és rámosolygott. Mr. Harriet, mondta, most már nincs miért aggódnom.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 Arca kétségbejtően sovány volt, de békés. Jó napod, Dick, üdvözöltem. Ámos szemekkel nézett rám, és suttogva megszólalt. Nos, mi hájott? Becsukta a szemét néhány másodpercre, majd ismét felnézett, arcán a mosoly halvány árnyékával. Örülök, hogy kitaláltuk, mi volt a baja annak a kis macskának. Én is, Dick. Ismét csönt. Mrs. dagen van. Igen, tudom, jó helye van nála. Igen, igen. Hangja egyre erőtlenebb lett. De, akkor azt kívánok, bár csak itt lenne velem. Csontos keze elsimította a takarót. Szája ismét mozogni kezdett. Közelebb hajoltam, hogy halljam. Picánk, mondogatta. Picánk. Szeme lecsukódott, láttam, hogy elalszik. Másnap megtudtam, hogy Dick Fószet meghalt.